аби зарахуватись до його команди. Бо все, що в нашій літературі бувало путнього, я звіляв з рівнем думання та письма чайки. Палко хотів не те, щоб його постійних порад, а насамперед його присутності поруч. Цей чоловік не просто вмів мислити художніше, точніше і глибше за мене, та багатьох інших. Він, арештований білогвардійцями, розстрілюваний куркульськими бандами, поранений у вітчизняній, зберіг у собі таку готовність до радості і таку чудову здатність до здивування. Постійно умів радіти точному чужому слову, моторній дитині на вулиці, красивій жінці, ну і, звичайно ж, усім чудовим змінам довколишнього світу. Я гадаю, що й наближення комунізму Григорій Федорович відчував як особисту радість, першим з нас вирізняючи його кроки у безлічі звуків доби. Такий це чоловік. Ми трохи постояли біля під'їзду, де замок не реагував ні на які ключі, а тоді пішли додому до Григорія Федоровича, рухаючись за маршрутом, який не припускав жодних відхилень. Хоча з таким супутником було просто неможливо збитися на мгнівці. Пройшовши за своє довге життя не однією сотнею дуже складних шляхів, Григорій Федорович навчився не просто орієнтуватися в них, а ще й орієнтував інших з усією щедрістю старого майстра. У ці дні Григорій Федорович теж жив сам один. І тоді, коли ми побачились, і ще протягом кількох днів до й після нашої зустрічі, подружина його подалася в гості до старенької своєї сестри в Суми. Зберігши звісно річ, відчутну присутність у всьому, що діялося без неї. Де Галина каву поділа, «Де вона могла подіти каву?» – розводив руками старий поет. «Ну, гаразд, питимемо чай. Цейлонський». Цейлонського чаю ми теж не знайшли. Вирішили якось влаштувати своє життя без негайного чаювання. Григорій Федорович дістав високі склянки кольорового кришталю і наповнив їх червоним вином пийти йому не дозволяли вже давно. І склянки лишились на журнальному столику символом гостинності, не більше. Якби Галина Петрівна була вдома, склянок не було б навіть у символічному вигляді. Це вже я знаю точно. І все ж таки Галина Петрівна з нами була. Гарячкові спроби розшукати цейлонський чай або каву Подарували нам знахідку несподівану. В шухлядці під дзеркальника, де Григорій Федорович сподівався виявити приховані поклади кавових зерен, лежало фото. Припала порохом, і призабута фотографія, зачаїлася глянцевим боком донизу. А коли глянула вгору. Появили нам серйозні очі господаря дому, молодшого років на сорок, і Галини Петрівни, так само юної і серйозної. З усіх наших довгих розмов, що доточувані одна до одної, тяглись того дня безконечно, я наведу тут уривок саме цієї. Чому саме її? Зараз поясню. Знаєте, потік позірних випадковостей і не двічі викидав мені дорогоцінні камінці істини, Цікаві уроки. Випадковості цікаві хоча б тим, Що їх не можна програмувати. Навіть сьогодні. Не зіпсуйся замок у під'їзді. Не мав би я ще одної нагоди переконатися В чуйності старого поета, який чекав на вулиці, а тоді провів до себе якимись конспіративними коридорами».